Bon dia, i també bona esperada. Després d'un temps tornem ací, a la ciència de cada dia, un espai de Cavilo ràdio en el que intentem explicar alguns fets que formen part de la nostra vida quotidiana en base a les lleis científiques que els fonamenten. El que pretenem és apropar la ciència a tots vosaltres perquè vegeu que molts aspectes d'ella estan en la majoria d'actes i d'objectes que utilitzem cada dia. Jo sóc Pere, i si aguanteu, us acompanyaré durant uns minuts. El que vull parlar avui és d'una cosa que ens ha acompanyat tota la vida i que ens resulta imprescindible el sabó i la neteja. I és que, sabem per què neteja el sabó? De primeres, per a simplificar, Anem a suposar que tota la brutícia és, en veritat, greix Grasa. De fet, aquesta simplificació no és tan irreal perquè la grasa eh, és la grasa el tipus de taca que no es pot llevar per mètodes de games senzills, com podria ser espolsar-nos la pols amb la mà o utilitzar un simple drap amb aigua. Açò de que la grasa no se'n va amb aigua o coneixen tots perquè és ben sabut que l'oli que és una grasa i l'aigua no es mesclen. Per tant, necessitem d'alguna cosa que les mescle i així es puga netejar. Doncs bé, el que necessitem és el sabó, i el motiu per el qual aquest pot eliminar la grasa està en la seva estructura química, és a dir, l'estructura de les molècules de sabó és la que permet netejar la grasa. Una molècula de sabó està formada per una cadena llarga d'àtops de carboni, la qual, a cada extrem, té un grup funcional diferent. D'aquesta manera, a un extrem trobem un grup hidrofílic, és a dir, que té afinitat per l'aigua, mentre que l'altre extrem té un grup lipofílic, que té afinitat per les grasses. Aleshores, què és el que passa quan ens rentem les mans amb sabó, per exemple? El que passa és que, al mesclar el sabó amb l'aigua, l'extrem hidrofílic diguem que s'enganxa a les molècules d'aigua i l'altre extrem, el que té afinitat per les grasses, queda lliure. És aquest extrem el que s'uneix a les molècules de grasa de les nostres mans ajuda a que es dissolguin i així puguen ser eliminades amb l'aigua. El remat és com una reacció química de dissolució, la que fa que el sabó puga netejar les grasses. En veritat, una dissolució no és cap reacció química, però em resulta útil nominar-la així perquè ho explicaré un poquet més abans, alguna cosa pareguda. Com a curiositat, afegiré que la bromera que és quan netegem un sabó és una conseqüència de la mescla de l'aigua, el sabó i l'aire. És a dir, que en veritat, la bromera no té cap efecte netejador. No cal que hi hagi bromera per que un sabor siga efectiu. El que passa és que, almenys quan ens renten les mans, per exemple, la bromera genera una sensació agradable i a tots ens agrada que hi haja. Però, com dic, la bromera no serveix per Per a netejar. La propietat per la qual apareix la bromera es diu tensió superficial, i per això aquestes molècules, com el sabó, també se les anomenen tensióactius, que és un nom que talvolta haureu vist en la composició d'alguna botella de detergent o algun producte de neteja de la llara. I bé, així com el sabó serveix per, net, per netejar la grasa i altres productes molt comuns que també s'utilitzen en la neteja, com poden ser el vinagre o el lleixiu. La raó per la qual netegen cadascun dels dos és similar a la de sabó, és a dir, provoquen una reacció química que fa que la brutícia es desfasa i pugui ser eliminada fàcilment amb aigua. Cada reacció depèn del tipus de molècula. Així, per exemple, el component principal del vinagre és l'àcid acètic, el qual provoca el que s'anomena una reacció àcid base. L'àcid acètic és un àcid dèbil. És com si l'àcid sulfúric, és com l'àcid sulfúric, però la seua reactivitat és molt menor i per això podem tocar-lo en les mans o podem veure'l sense que ens passe res. Aquesta substància, l'àcid acètic, és la que reacciona, la que reacciona perdó, amb la brutícia i l'elimina. La capacitat de reacció d'un àcid, no tant això, és sobre determinades substàncies, com podria ser la calç. Per aquesta raó, el vinagre es sol emplar per a netejar la cuina o el bany, que és on es solen quedar més restes de calç. Aquestes restes reaccionaran amb l'àcid acètic del vinagre i s'eliminaran fàcilment. El lleixiu, per la seva part, provoca un altre tipus de reacció química gràcies al seu compost principal, que és l'hipoclorit sòdic. La reacció química que es dona en aquest cas és una que s'anomena reacció d'oxidació-reducció o, més comúment, reacció redox. Aquesta és una reacció en general més forta i l'acció de la qual pot afectar més varietat de substàncies. Principalment, la reacció d'oxidació del lleixiu afecta a les substàncies anomenades orgàniques, com podrien ser els microorganismes o el tint de la roba. Així, el lleixiu, quan es cau sobre una prenda de color, de seguida la deixa blanca, perquè oxida el tint i el desfà. D'igual manera, quan el lleixiu troba un microorganisme, reacciona amb ell i l'elimina. És per aquesta raó per la qual el lleixiu s'utilitza no molt en la neteja del bany, especialment del vàter. I per això també sol dir que, més que una acció netejadora, el lleixiu és un desinfectant, que ha de ser combinat amb altres productes per netejar com toca. Bé, i després de tanta neteja, descansarem un poc per veure si ens queda tot ben net i clar i tornem a fer uns segons després d'una pausa publicitària. i també a Capitó Ràdio Humor Música entrevistes, Ecologia Autogestió Tecnologia Salut I sostenibilitat la Tributeca El programa de Cabiló Radio Con compartir ideas alternativas Para un mundo alternativo Hola, Derao. Continuem en la ciència de cada dia amb el nostre tema d'avui, les reaccions químiques implicades en la neteja amb sabó o altres productes com el vinagre o el lleixiu. El que vull fer en estos minuts finals és explicar com es fa el sabó de casa i tractar de relacionar-ho amb el que hem contat sobre les propietats del sabó. Per a fer el sabó de casa el que necessitem és aigua, oli i sosa. Ah, i també un poal i una vara per remenar. Les mides que solen emprar, si no recordem malament, són de 3 litres d'aigua, 3 litres d'oli i mig quilo de sosa. O proporcional si en voleu fer més o menys de sabó. Primer aboquem l'aigua i la sosa, el poal, i remenem fins que tota aquesta, la sosa, es dissol. Aleshores, comencem a tirar l'oli poc a poc sense parar de remenar. I estem així, agitant sense parar, aproximadament una hora fins que el líquid s'ha endurit prou i el sabó ha adquirit un poc de la seua consistència. I bé, què és el que ha passat durant tot aquest temps? Per què ha anat endurint-se l'oli i s'ha transformat en sabó? El que ocorre és una altra reacció química, ara, entre la sosa, que és un alcalí molt fort, i el component majoritari de l'oli d'oliva, que és l'àcid oleic. Justament l'estructura química particular d'aquest component, de l'àcid oleic, és la que permet la formació del sabó. L'àcido que és una cadena llarga d'àtons de carboni, concretament en T18, que té un grup funcional a un extrem que, al reaccionar amb la sosa, el converteix en un grup hidrofílic, és a dir, amb afinitat per l'aigua. L'altre grup, l'altre extrem, romant igual, és a dir, continua sent hidrofòbic. Per tant, ja tenim el sabor. Tenim una cadena d'àtons de carboni que, en cada extrem, té un grup amb una funcionalitat diferent, hidrofílica o hidrofòbica. Aleshores, la mescla d'oli, aigua i sosa genera una reacció química que produeix uns nous productes amb unes propietats diferents i, per tant, la composició del líquid que tenim al poval va canviant i, d'igual manera, canvia la seva densitat. Així, segons va formant-se el sabó, que no és una reacció instantània, la mescla va endurint-se endurint fins a estar tot a punt. Igual cal afegir que, que saber el punt exacte quan està bo el sabó és una, una cosa complicada. Eh, Comentem que, bé, així sí que coneixem a, a gent major que, que és quasi una experta fent sabó i en les indústries, no penseu, però també hi havia el que s'anomenava el mestre sabonera. Fins ací el programa d'avui. Crec que ja ens hem quedat ben nets amb tanta reacció química i tanta brutícia eliminada. Al remat podreu veure que, darrere de quasi totes les coses que utilitzem a diari, hi ha una explicació científica que les justifica. En aquest cas, són tot reaccions químiques. En fi, que si voleu saber alguna cosa més, podeu deixar algun comentari sobre el que siga en la web. I res més. Bon dia o bona vespre a tots. Es veiem d'ací dos mesos.